Və dünən təcvid mövzusunda biz mədl-l-münfasıl haqqında danışdıq və dedik ki, məd sözünün lügəti mənası uzatmaq deməkdir. Münfasıl sözünün mənası isə ayrı-ayrı kəlimələrdə olan məd hökmüdür. Çüx, dedik ki, əgər məd hərfindən sonra gələn həmzə ayrı-ayrı məd hərfi ilə Ayrı ayrı kelimelerde yani hemze ile medharfi ayrı ayrı kelimelerde gelirse bu zaman meddulumun fasıl baş verer Ve meddulumun fasılın hükmü dediği caizdir Uzatma miqdarı 2, 4 veya 5 hareket miqdarındadır O da ravayetlere esasen, yollara esasen 2 veya 4 veya 5 hareket miqdarında uzatılır Ve bu gün ise biz sizinle meddulumuttasıl deyilen bir ders keçeceği Məd sözünün mənası dediyimiz kimi uzatmaqdır, muttasın sözünün mə mənası isə birləşmiş deməkdir və əgər məd hərfindən sonra həmzə gələrsə və həmin həmzə məd hərfi ilə bir kəlimədə olarsa, bu zaman məddul muttasın baş verər və məddul muttasın hökmü vacibdir, yəni 4, 5 və ya 6 ərəkə miqdarında uzadılır Buna misal olaraq cəə sözü Cəə Və ya ciə Və ya suə Ulaike Bu misallarda o gördüyünüz bütün sözlər Meddul mutrasıldır Və uzatma miqdarı 4-5 və ya hərdən də 6 əlikə miqdarında Olur Və bu dərsi daha geniş başa düşmək üçün İnşallah dərslərimizi izləyin Və hər dəfə Quran-ı Kerim oxuyan Allahın izniyində Həmin yerlərə çatdıqda Həmin o məd əhkəmları, məd-dülmunfasıl və muttasıl daha geniş bir şəkildə inşallah izah ediləcək. İndi isə Məsəd suresini açaq. Təbbət yədə əbi ləhə bin vətəb suresi. və dünən bildiyimiz kimi biz birinci ayəti izah etdi. Bugün isə inşallah sizinlə ikinci ayəti izah etmeye çalışarıq. Və uca Rabbimiz buyurur Bismillahi rəhməni rəhim. Təbbət yədə əbi ləhəbin və təbbə Mə əğnə Mə əğnə Və baxın, mim hərfidir. Mim hərfindən sonra əlifdir. Və əlfin üzərində bir dalğa işarəsi var və dünən qeyd etdi ki, bu dalğa işarəsinin əlaməti, bu dalğa işarəsi uzatmağın əlamətidir. Məd simvolının əlamətidir. Yəni, bu dalğanı harada görsən, o deməkdir ki, həmin saytın üzərində uzat. Və burada məd hərfi var, yəni uzadan hərf var, bu da əlifdir. Çünki əlifin üzərinə heç bir simvol yoxdur. Əlbəttə o dalğanı ə, çıxsaq, istisna etsək, görəcəksiniz hərfin üzərində heç bir hərəkət və simvol yoxdur və əlifdən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi fəthə olduğu üçün biz əlifi iki hərəkə məqdarında uzadırıq. Amma əlifdən sonra amma əlifdən sonra həmzə gəldiyi üçün və həmin həmzə Ayrı-ayrı kəlimələrdə, məd hərfi ilə ayrı-ayrı kəlimələrdə olduqda bu zaman məddül münfasıl baş verir. Yəni burada hökmü caiz olur, 2, 4 və ya 5 hərəkə miqdan uzadılır. Biz istəsək, Mə əğnə anhu məluh və ya Mə əğnə anhu məluh və ya Mə əğnə anhu məluh mə məl -uh, deyə oxuya bilərik. Mə əğnə Burada qayn hərfidir, bildiyimiz kimi qayn hərfi qalın hərflərdəndir və istiilə hərflərdəndir Və bəzi Quran oxuyanlar bu ayını oxuyanda deyirlər Mə əğnə əğ, Əğnə Əğnə dedikdə burada qayn hərfi qalın yox, incə bir şəkildə tələfiz olunur və bu cür oxunuş da səhvdir, düzgün deyil Düzgün oxunuş Mə əğnə əğnə ağnə əğ ağnə çünki ğən hərfi deməli bildiyimiz kimi qalındır və ğayn hərfi sukunludur və özündən əvvəl fətə gəldiyi üçün istər istəməz ğayn hərfinə qalınlaşdırır mə ağnə Nun hərfidir və nundan sonra yə ülə məksurə deyilən bir əlamət var. Yədir, amma o yə heç də uzanmır və yə kimi də oxunmur və üzərində belə bir çəkər işarəsi, belə bir xətt var, düz xət və o xətt deməli 2 hərəkə məqdarında uzadılır və bu da məddir, 2 hərəkə məqdarında uzadılmalıdır. Məğnə mə məğnə mə deyilir tələffüz olunur mā aghna 'anhu demə düzgün deyildi. E, düzgün oxunuş mā aw nā birinci deməli hərfimiz aynı hərfidir və bildiyimiz kimi Aynı hərfi boğazın ortasının sıxılması nəticəsində tələfiz olunur. mā 'anhu mā luhu. Mə luhu. Burada mimdir. Mimin üzərində fetha vardır və sonra isə yenə də Deməli, ə, əlifdir və əlif sakindir, yəni üzərində və ya altında heç bir simvol və hərəkət yoxdur və əlifdən əvvəl gələn hərfin əlikəsi fəthə olduğu üçün iki hərkə miqdarında uzadılır. Mə-luhu Mə-luhu Mə-luhu luhu, mə luhu, mə luhu, mə luhu deyərək oxunur. Mə-luhu luhu. Burada ləm hərfidir. Ləm hərfi bildiyiniz kimi inci hərflərdəndir və bəzi Quran oxuyanlar deyilər ki, mə-luhu Luhu, luhu. Bu cür oxunuş düzgün deyil. Ləm hərfi inci hərflərdəndir. Mə-lu-hu Mə-lu-hu Mə-lu-hu deyərək tələfiz olunur. mə luhu. Və sonra isə hədir. Hənin üzərində dammadır. Və dammadan sonra, hədən sonra balacaq, vava oxşar və ya belə deyək, ver, vercülün əks forması, təs forması olan bir simvol görür. Və bu simvol adı silədir. Silə, silə uzatmaqdır və bu simvolı harada görərsənsə, İki hərəkə miktarında uzadırsan Mə əğnə anhu mə luhu və mə və mə Daha demir və mə Mə luhu və mə və və burada dediğimiz kimi məddir Və mə kəsebə Kəsebə Və bildiyimiz kimi əgər ayənin sonu fəthə, kəsra, damma, in və ya unla bitərsə və həmin ayənin sonunda və ya həmin sözdə vəqf edər isə, bəyanarıqsa bu zaman deməli həmin ə, bütün bu hərəkələr sukunla əvəz olunur və oxunur. Kəsəbə yox, oxunur kəsəb. Kəsəb və kəsəb sin hərfi incədir. Unutmayın, kəsəbə oxunur kəsəb. Həmçinin bərfi Sukunlu halda olduqda, yəni su, sukunluya çevrilir və sukunluya çevirildiyi üçün qalqala baş verir. Yəni qalqala o deməkdir ki, təzlik baş verir və hava axını dayanır və təzdən tələfiz olunur və oxunuş bu formadadır. Kəsəb Ayənin düzgün oxunuş forması Mə əğnə anhu və mə kəsəb Və mə kəsəb deyərək oxunur və bu gün inşallah bununla kifayətlənə inşallah və sizinlə bir yerdə mən oxuduqdan sonra yenə də təbbət surəsini, məsəl surəsini oxuyaq. inşallah yə, yəqin ki, bir fayda olar ki, bizlə bu suranı özümüz əzbəllədikdə və ya oxuduqda düzgün bir formada əzbəlləməmizə və ya oxumağımıza kömək olar. rahim. Təbbət yədə əbi ləhəbim və təbb. Mə əğnə anhu məluhu və mə kəsəb. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل sad. Və subhanakəllahumma və bihamdik və nəşədu ələ iləhə illə Allah sizdən hamınızdan razı olsun. Allah subhan bizim bu elimizi, fə hamımızın elimimizi bərəkətləndirsin. Bizi cənnət əhli etsin. Bizim etdiyimiz günahları, e, bizə bağışlasın. Bizim etdiyimiz səhfləri, xətaları Böyük günahları, kiçik günahları bizə bağışlasın, bizi çox sorğu suala çəkməsin, bizim bacarmadığımız yükləri bizə yükləməsin, bizi bu dünyada çox imtihana çəkməsin və bizi, aləmizi, ətrafımızı hidayət etsin, qəlbimizi İslama qarşı yumuşatsın və bizə axırda da, inşallah, Quran əhli, Qurana xidmət edən Bir insanlar kimi sahabelerin yolunda olan, sünneni yaşayan ve yaşadan ve Kur'an'ı seven bir insanlardan etsin. Allah sizden razı olsun. Ve subhanak Allah'u muhabbet ve bi hamdik. Ve neşhedü en la ilahe illa ent. Nastağfiruk Allah'u ve natubu ilek. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi